Bismillah, Rahman, Rahim, Alhamdulillah, Salatu wa Salamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahabihi, wa manu ala. Allah më para se gjitha që falendrojmë dhe të mpretindim dhe fale kërkojmë. Pas <coughs> të i falendrojmë dhe Allah më kënanin qëllë dhe kam bledhën këtë vëndësën në shtapinit i zotish për bleftë, më rasën e shkuar e së ty nën haqë. E nësallam që këtë rukë të bekuar të alëhetësën, edhe atyre që shkojnë, po edhe neve që po mbetemi këtu. Ehm normalisht tash çefi dhe kërkesa është me i dhonë ndaj porosit ose këshillat të caktuara që ju duan aty ne, që kanë më shku. Mirpo po, po duhem rithësu të çka që thash sot edhe në gjerman shumë shkurtimisht, po është uh, një përfundim, një fjalë, një thënje që e ka dhon Ibn Rejepi, rahimihullah, po edhe dhe sot jetar tjerë, se shëntërimi që Zotja ka bërë dhe ditve të dhulhigjes është shenja ma e mirë, se Allah Gjallewala ka dhash tërë u metin këto dit me bo bashkë pjesë marës në shpërblim. Me qenë, dhe më dhonë në haji, vez për ata që shkojnë dhe marrin shpërblimet kaq të mëdha e të privohet pjesa e mbetur e ummetit, shumica mo privu. Po duhem është është një është një ëh, më thon zbrastin që asnjë djesh s'kam ujt më shku. Edhe është gjithashtu një shkputje pi trupit ummetit. O po, subhanallahu al-ghelala në të gjitha adhurimet është kujdes që të ruhet shpirët i kolektivitetit dhe i bashkallokët muslimanve. Dhe nuk ka adhurim ku kejt musliman nuk jo në bashkë pjesë marësën, që se njerë i mediton pak ma thënë në adhurime. Pasha meri pes kusht e islamit, e shumë se kejt musliman një bashkë pjesë marësën. Dhe në përfitojnë nga adhurime, dhe gjithë në përfituus nga adhurime, ta është pasaj përfitimi është më nëndryshme. Andaj, Shxhdhetë është e njëjtor çdo kush e ka kusht me një, namazi është e njëjtor afta. Agjërimi është i njëjtor. Kejt janë pjesëmarrës, madje ata që nuk agjërojnë e kanë çështimin për shkak se mos qenë më qenë arsyea që kishin më agjëru, edhe ata në bashkësmarrësi. Zeçati gjithashtu kejt muslimanë në bashkësmarrës, nga sa se kaçi apo se kaçi merr, ose ko, ja, po ko, ko tatil që do të thotë me pas mundsi me dhonë kishin dhonë. Osecionas si për të marrë, për të dhonë janë kategori më të tjera. Po ata janë bashkësmarrës me njëtë. Ata që s'ja si pënze qatë, në njetë e kanë që me i bënë vakija, me, me amuncu allau, edho, në në i amuncu Allah, unë e dho. Nënë edhe kje i bënë pjesma në shpëllim. Edhe haqje është e shtraptën. Në haqje, jo të gjithë shkojnë, por alhamdhe Allah ka mundcu që pjesmarja e umetit në shpëllim tjetë për e përbashkat. E pas taj në shpëllim, pa dushim, fadlillahi, kebir, mërsia, mirësia dhe begatio është e badhe, ato njerë di me dalu shumë me zveti atën por nuk është e kushtozuar, domethënë, prezenca në vend caktuar ose në kohë caktuar për më marr maksimumin e maksimum shpërblimit. Por Allahu xhalla wala ka përmendur se detajet e tjera që domethënë, nëse njëri kujdeset për ato detaje, e pastaj kujdesati për, për këto detaje, është në kohën e duhur, në vendin e duhur, pastaj kjo mundson arritjen e maksimumit të shpërblimit. E më fol për apo këshilla që i duon një haxhiu që nis për hax mundemë më uchas për këndeve ndryshme e bona kët parathënie qëllimisht që, që të gjithë natë përfrihemi kët dim. Edhe të, të gjithë natë ta ndim veten se është e mundshme me marr shpirtin e të mëdha. Pe Allah, kjo është e rëndësishme. Nuk është më rëndësi për shemb a e marr kës problemun kët vend apo në atë vend apo e marr kat kopën at kopë por mua më rëndësi unë më fituar shpëtimin te Allahu azza xalalu. Çka më rëndësi? Në ku më rëndësi për shkakun i njëri ku është? Më rëndësi te Allahu xhallahu. Se mos më shkon mëkja me me, me me provoku hidhrimin Allahu xhallahu. Prandaj do të them se një duhet të mo lidh me disa gjëra që janë të përtej kusëve dhe vënë, e pastaj faktori ku edhe vën jap kuptim asaj edhe më tepër dhe hap mundësi edhe më shumë të fitu. Po realisht në bazë nuk janë vendimtare as ku as vënë për muslimanin. Vërëndësi është përfirja në ti kuptimet saktume, që ato e bëjmë e, interesant pasaj raportin më allan të vare këtala. E thasht për punë të haqjit, ma si vesht ne jashbobë për të dhazni, që mon do të njësën Allah ja u letovë të tynë edhe këtë mëslimanve. Djetarët, për e kërësa ta që na për tynë mësojmë dhe marëm, ju kanë qasë orëtsive dhe sekreteve dhe përfitimive të haqjit nga këndë e ndryshme kam mbyftu nganjë një ajet që tiat inspiruos dhe frymzuos për të soditur me folme me 10a përfitime që dalin edhe mësime edhe udhëzime që dalin për një haxhi. Por ndo të më nis, por ndo më sill rreth 2-3 pikave, pastaj të shpesoj çfarëtojnë me rëndësi, sepse ka këna një që na thon diçka të kanë kaluar me mbarë anë si sa të kjo është pasën dalit në me suksesin që të hap zoti edhe me vet në shtat disponimin e shumë rreth natyra. Po e kemu do të thosh që është më qenë interesant për këtë neve me sill këtë muhabet në 2-3 pika me rancë japon ose kryesorë. E para, pse nuk koste më shumë me thon këtu kret, shkaka se ajo është në proponin e saj për duhet pak më shumë më pas. Edhe ku po edhe me propunime ndrysha, po nuk pish punë më shpalos disa për përfitimeve që kanë të bëjnë mes me lidhjen mes surës Haxh ka dhe ibadetit e Haxh. Se Allahu Janella ora një surë në Kur'an e ka murtuar kaptin e Haxhit. Ëmëndej se ajo është shumë shumë një utrofyes i rëndësishëm për haxhin, fillimisht, pastaj për të tjerët. Edhe që podcast-i i këtij përfitimin nga surja e Haxh për shumicën e haxhilërve bëhet vetëm në kuptimin e dispoziteve që fillojnë e pjesën e dytë të surës haqjë. Nësë fillimi i surës haqjë është majë rëndësishëm se pjesët e dispoziteve. Pikë nështë për që ështën e haqjit. Nga sësikur që e ke njërë lezën, lezën dhe mund në adim që aspekti jashtë me adurimeve është ajo ambalazha që erunë bërthamen që duhet në me arrit. Nuk është e arritura kryesore, dhe mund, aje aspekti praktik i adurimeve, por aje është i dëmëzdo shumë për më arritë esencën dhe berthamë nëse që Zote e ka kërku pëjneva. Ane pikërishë, në më unë, surja haqën dhe filimi surës haqë, jabë disë auzime që, në që ose i meditojmë, feçanëresht, ata që më adhen rrugë, e mishonë me to, japën kuptime marrë mënënësa. Allahu Gjalli Ola e filonë surën haqë me një udhtimë jetësorë, dhe përfundimi të cilët mund të jetë i të mërë shumë dhe mund të jetë shumë uh, i, i, i gizu shumë dhe i hareshumë, varsish pe kvalitetit të udhëtimit. Kajtë kanë udhëtume një udhëtim. Andë Allah thot, ja, u thotë, Ja ju nësë të ku rabbekum inë zëlzëllët e sa të ishe ju në adhim. O ju njerës, shiko Allah u gjalloh filan, kajtë njerës, kajtë ju pjesëmarsë në udhëtim. Dine se zëlzëllët e sa, dridhe që komesh ka këtu, Ky amete është një çështje shumë madhore, a dhimbshë, unë dhimb. Pasi Allah u bën për shkrimin. Isha njerëzit sukara wama hum bisukara se si te dehr ik nona piksoj. Ato përshkrimet që kanë filluar sutra haxha. Prandaj këtu ka një simbolik më rëndësish që është mirë të kuptu, po thon përsëri të gjithë na po bëjënishta ata që kanë më i prekë dhe më durë dhe më sy dhe më veshat të vën atje ë me kuptu më rëndësish se Fillimi i udhtimit i Haxhit është realisht në miniaturiz volum me kët kuptimet, me kët stacion, me kët, domethënë e udhtimin njëri detajlluar që janë këtu. Dhe pothuajse emërtimi i kësaj sure me kët ibadat, edhe fillimi i kësaj sure me kët udhtim po jep me kuptuse, nëse ja deln kët udhtim kim ja dalën këto dy të natën. Domthon, unë e konzdoi shkuar haqë, thënë, në vend Haxh udhtim tjetës. Domthon nëse ja del në këtë radhë ç'i duhet mëske një frikë për kja me të mabdhën, se haqë është garantusë, haqë është ajë cili doonë jabë garansë për qetsi dhe për siguri ditë në gjykimit të vërën, se zote e ka fillu su në haqë qështu, apon, shëj u në adhim, i ka thonë punë e madhe, po emrin për aksa e ka bu qesusë, haqë, apon, e ka emërtu haqë, andaj titulli ka era është shumë, apon, shumë relaxusë, Edhe ti, zakonish, kur fillan në titull, më ranë e libret me po që ka pëtë me thonë, me së këritë ma vune, së që arënë se titulli së pa japënë, këmë duhe që i qërështot është. Apo, andaj Allahu pa e fillan në surën në mënyrë pak me të vej frikësusa. Mirë po qëtësimi është, të e emni. Andi ka unë hajtë gjabënë. Andaj po thonë mund që e, këtu ka shumë që ka muzëbërthuj veç të ato që ka ka përmenë Allahu edhe ndëll unë e po e qeli kështu si, si, si, si shtek të meditimit, dhe më thonë udhtimin me udhtim dhe suksesin me sukses. Por nuk është i let suksesin hajgj, nga se përkëmberi Salasam ka thënë el hajgjul me brur. Në zakonisht një aftohemi me pjesën e partë haditheve dhe të fundit. Dheon veprën edhe është problemin, por gjithë mund ka veprës i bashkan gjithë dhe diqka e pejënë mi së onë,, el haggjul me brurë, haggjë me brurë, haggjë, do Machaj, i kryrë si duhet, nuk ka shprejnë për zjenitit. Kjo është argumenti asoj që tha shë përshuun haqja. Gjitha së, për, për shamun, që që ka thënë pejënë, të e të pejënë mi në ogjede, fi sahif e ti istikëfarën këthira. Ka thënë pejënë verë, Isallem, Is. lëmë për atë i cili gjenë në fletushën e ti istikëfarë Apo? Por atë që gjenë, se ka dhalim me thonës të këfërla, po dhe me gjithë njëti në fletushkë. Jo gjithë që ka shka shkathuët edhe botë shkruët. Në kuptimin e fletushkës ku shpërbleshë. Për ndaj edhe ka thonë Ibn Jomiri, radiallahu ta'alanu, në haqë, në rafatë, kur ka po kalablakënës, ka thonë, e rekëbu këthirë, u al haqëju qalilë. Ka thonë Ibn Jomiri, radiallahu ta'alanu, u dhëtarë po shëshumë, po pak haqj apo on ustar njerëz udh që po marrin shumë. Ama haj haj tamam apetitin e hajunit, jo të gjithë e kanë çu zhduot apo. Kë nuk është për më friksu, por as për më shiku, domon njërin, ë, cilëtit në haj të thash nëse njeriu me vërtet përkushtohet si duhet në kat haj, kjo suksesi në kët udhëtim është garant për suksesin e udhëtimin e dytë, që ka bëj Allahu ndë lindje mes hyrjes edhe emërtimit. E ku është sekreti i sukseshtë të këti vëllëthimi, prapë për këti vëllëthimi surës hajqë. O është në të rezanë që se për cilënët në në në leze surën hajqë, Allahu Jalla Hu'ala në disabënë në Qur'an fokusuët me një aspekt të rëndësishën më blënë, të këpuna hajqë dhe më blënë. Ajo është që është të azamërës. Përshë amën të kurbani, thëtëtëtëtëtëtëtëtët Nuk është kanë allahot, azo gjellë, në mëonë gjau ku e asë mishi, por të allahot është kanë takua, dhe veçmërija. E pegamërësëm ka hunë e takua, ha hunë. Dhe veçmërija është këtu. Nuk e bërë shajik shtafën. Dheshët, disa jetë më poshtë allahot është kër pëbenë dispozitat e haqët, thëtë, dhalike u mën ju adhim shë aira Allah, fa ina dhalike minë takua lë kulubë. Kësh i madher simbolet e hodon muzdelifon menen arafatin me shejni çaz në përkushtim apo kjo shaje do të ismi të zamrës prandaj hodji kvalitativ nën kupton kur jo kupton inkuadrimin e zamrës nga fillimi i udhimit deri në fund së ba, para inkuadrimi të gjymtyrva çdo do të thonë ndoshta çdo huti, zhvëndosje ose përjaçtim i zamërës nga pjesmarën e adhurimet e haqët e zbej kvalitetin e haqët. Pra nuk është kvalitetin e haqët realisht i kushtëzuar me sasin e adhurimet që kemi bërë ati aftën. Po me pjesmarën e zamërës e cila duhet me i prejk ato vene. Njësikur se i prejk dora dhe koma dhe s'juni në kështë më radhë. E që ka duhet zamërë ati me prejk? Nësë i Allahu këtët pa, do zemë dinise, është, vetme që ka do të zemë prejkë? Zemrat të nërëllë, zërë dini se, është gjymëtyre vetë me, që komunikën me Zotë në Gjelle Gjelle Luhë. Si kurse njetë në kësaj bote, do më honë një ushtëri, ka një general, edhe jo këtë ushtërija komunikën me Naltë, është generali a i komunikën, pasaj a ju akumëtën tjerve që ka, ka bote, ku ka në mëshku, që ka, ka në bote. E kështu e zemrat komunikën me Allah, njëlle, njëlle, njëlle, disa djetarë këtë komunikim të këtiju thime e kanë quaj tërë edhe lej përmalimi. Dhe me thonë nga se përmalimi nuk bat me gjimëtyrë. Nuk mundet me prietu malin për e shkatë dora, apo aje priet kurën e zi. Po përmalimin për gurën e zi e prietan zemëra. Kërkim faljen në ato vene e bën njëri me gjuë por përmalimin për falje, e ndinjë njëri me zamërëve. Andaj, kërën në mjërë pak ma trenditur, zamërra të nërullës duhet me qenë e angazhuar edhe aktive edhe haqjit, dhe e zgjuar gjëtër kohës së hajgjit. Në qëfar dretime? E para në dretim të, të disa përmalimeve që e bëjnë me simtarin me dashuri e përgatiten edhe e moshin me dashuri para se me preq gjymtyra stacionin e Radas sot. Na bujm të kundërta, na shkojmë në Rafat, tani në Rafat atje ku ku e na Rafat. Duhet të ndodhe kundërta, duhet të më shkojmë pas palizë Zamra në çobë, pastaj komazan. Kjo është renditja e duhur, apo do të më, më sparim e po. shkuën në mosdhën i fe Zamra ose në Rafat me zamnësh ku njëre e çuhet bëhet kjo. Gjithë ato vënë në onë shpërndarë dhëqka, jepët dhëqka, e që nuk e prietën ato për zemrës, shpërndarën edhe arritë një shësoj duhet me ndi zemrë përën, që kjo është rulli juftë, mëspari të të vafi, zemrë të ashtë fillon me rrejndryshë, a edin dhe më thonë qëka kime pa, a din ku kime musil, ato vene që për shambullë, që qëto, pejgamberi sallëllasë me kanisa, k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 dhe është taku me robin që është Allah i Knaqin, dhe në takim i Knaqis edhe i robin të Allah që të uboa, andaj e pritë shmë ashtë që i takim, përthrim e ndodhë, mes Knaqis të Allah edhe një robin tjetër që i ka shku për këtivani me lip, që të nasit të Allah të zhjële. Këto sënë e banë njëri me gjimëtyra. Kjo bëtë me përmalim, përmalim që të borën nga thëlsia zemrës për, dhe më thonë, për q Meknaci Allahu Xha Lahu. Vallahi me dit njëri aftë. Se këto, mënis, me ditë njëri se. Ë, knacja e Allahut Azza Xhel. Për të, është shumë më shumë në vend tjetër, se ku tu shku, do të mendoj u htimën aftë. Por kur shpërhasni ri kushtat dhe vi obliguesmëria, çka don Allahu më shumë ti? Ato çka ka bëu obligim robet. Prandaj na dimsa ajë çka po e bëjmë kët rast ku po shkojmë është pikës kërkes për t'ju përriht kërë knasjit kër se Allah. Andaj, përmalimi jam që takuat robej me knasjit se Allah, ku ka ndodhë shpesherën qëtë vendë, më bën mu tash të mbush vete me ndashuit posashme për, për ku pashkaj. Minimal, që mëndë që po presë me shkuq aty ku, po presë mu takuat. Gjithashtu të nërlëzër, në, në qëtë vendë ku pashkaj njo, shumë njerëzë me emne, u akadope, i gamë mërësum hisën gjenet ai ka ontiën xhenet çatu ka onap. Përgjithësimi me xhenet ka ndodhur aty. Ontiën xhenet, filonën xhenet ç çatu ndohet aty thon. Tash subhana po nu, nuk më më novën që pejgamberi nuk ka gjallëse vërtet më do gojares tafton. Ap Apo po përgjithësimi më jet vazhdon. Apo do të thon është është ndal përgjithësimi gojor me xhenet. Se so, sorthë pejgamberi sa nuk ka shpallje. Po realisht a, a vazhdon procesi i përgjithësimit? Vaçdan, e kur kur më ngatë se me e përjetu këtë përgzimë, se që aty ku edhe gërësht ka ndonë nuk i apëtën. A nda e përjetu e këtë gëzimë të madhë që po shkon me një vanë, ku që aty njerëzit pej, pej, pej dëmonë paganve i dhujtarve, kanë kalu në besim edhe kanë marrë mjuzin e gjenetit. Dhe në qëta është, dhe me thonë, aja që ka uh, është pejshumë veç të kjo pika për malimit zamrës, apo që, është se së pëha në latven në qabë ka shumë njerëzë që aty i ka lënë kretë gjunatë, që aty i ka lënë ketë metat, pe i që aty i kanë fillu ketë një e tre, kanë fillu ketë një, një faqë e tre me Alana Zogjela. Pe i që aty i të, është ven i vetën bot, apo është ven i vetën bot, ku e dim me bindje se çati shumë vet vallahu ja ka falur. Ndërsonas i vën në bot nuk e dim ku ta ka falë Zoti as ty as ti ja von. An shpe a këtu a ku rekon atje po çati e dim sigurisht apo. Çe është vën ku lahen gjinohat. Prandaj sikurse a din po them njëri i cili vung një kod godi smundjes. Edhe i thotë që është gjet në ban ku është një ujë dhe njëherë sipas po realisht kokës apo realisht se kemi një ditë po po shkojnë njerëz me mëlava si është për mallimin e atij me shkuar me prek ata u subhanallahu. Eshte kam i largu atë atë ciklet njëherë për gjithmonë. Andaj ke ciklet që i ki në dy llokut apo thon vështësia e ndhurime pengjesa të ndryshme këto se vep gjënat apo. E po marr për gëzim se po shkojmë në një vend ku kimundi si përfundimisht mund të shparlaftë. Edhe me dhënën Për edhe me ujën, nëse zemëzemi është, është me të vërtet shlërës për krajt ato që atë pengojnë këtë dunja. Nga se ka thonë për e kamërshëmë zem e zemë zemë u lima, shuri i bela, zemëzemi është për qëfar të pijet. Andë njërinë që se përnë edhe për me njetë, që sotë mi a falgjenoat, me lenë edhe për shri dhe kjo atoja. Me në qënë shka, kam pi ulemot për të të li farë njetë, kuptim të asoj fisnike. Elallahu ela wala nuk i ka zgëny, u a ka pleqsuar. A ndaj po shkon tani uj si ti kos për shikat pa saçme apo ofron mundësi të lëgoja. Gjitha këto provokojnë ni ni ni apo para se me pi me mërzë me dashuri, zem a den çfarë shije mërzëmzim i pasme. Nuk ka thjesht m'ndivësi uj apo. Para pregaditjes shpirtërore që po i thojmë dashapur, ne na po i themi inkuadrimi e zamrës fatare është i kërkuar për një haç kualitativ. A dhe për mallim për kat, për mallim për atë, për mallim për Nerafat që ti jesh dëshmitar i asaj që Zoti thotë me laj këmbën. Pam parë me Allahu çdo viet në Nerafat zbret në çill në dunjos. Edhe i thotë me laj këve, ju jeni dëshmitar të mirë se ju u kam falur ata. Pam parë me kum dëshmitar në rasti të tillë ata është është një ne pasazhme, është e veçantë që se njëri me vërtetë e grumbullon energjin e, e, e mjaftushme edhe inkuadron zemrën ti që të prejk këto kuptime. Njësikursa e prejk me këm të di arafatën, e prejk me dure ti gurën e zi, e prejk me syte si e, e ti në shikim, qabën, e kësime radhë, para gjitha këtume prejkjave, me prejk të vene me zemrën e vonë. Që zemrën në gjallët, edhe aja, shikursa, njëtë njëtë në kësaj bote, në rrasënë ndryshma pëtën. Vëllaj, përbolë gjithë në këtë botë, që përmëllohet zamra për ta, edhe e dënë, nuk flanë mu. Nuk mund me konë zamra në gjumë. Në qovë se është në kërkim, ose është në takim me diqka që i dënë. Edhe qaj zhimi zamrës, so ma i zhjuar, so ma e zhjuar që e zamra, a keni po, e mon zhjuar me dhe, dhe vetën, edhe njërin. Kor ka njëri breng, brengas dham, brengas, dham, brengas në zamrë, po e mon zamrë në që, su flanë zamrë pë Apo? pa gjumësia e zamës bërët edhe nësys, të mërgjumë i pasatën. Gzimi i madh i bretuar për i shka bërët edhe monë zamën e zhuar, zhuarësia e zamën e pas taj e monë trupin e zhum. Edhe në katë rast, që se zamëra i prekë këto sajnë e para se me shkuat, dhe shtojnë me dashkuri, gjumëtyrët nuk e ndinë, asë lodhen, asë angajimin, asë alëzë, ka se zamëra është në disponim. A da e pëtë me të më vëndë shenjat të qartat, të drejt për drejta, për rëndesin e inkuadrimit të zemrës në të gjitha këto adorime. E inkuadrimit zemrës, të ashtë bët në mënyrat të ndryshme, unë i përmën në, në disa, si shambuj, si këna mundësi me, i, me e inkuadru zemrën të në të gjitha këto, këto adorime. Pre asaj që gjithashtu vlenë këto me u theksu, është në kodërës urës haqë. Laugje Leuala ka parador një stil, nëse kam të them, kështu një metod e, në trajtimin e çështjeve dhe të temave të haxhit. Në përsëri sodiator ka nxirr aspektin edukativ të haxhiut i sindikon në cilësinë e haxhit ofim. Nëse thamë na kërkojmë haxh kualitativ. E kushti i këtij haxhi është inkuadrimi i zëmës me këto shmoçese. Pasi ksoj surja haxhi ja është edhe një dimension tjetër që duhet të kushtohet me vëmendje. Ai është aspekti edukatosave aspekti i terbiesi sielles që duhet me pas për haxhiju nëse ndikon shumë në kualitetin e haxhit edhe vetë peiganse më ka thënë man lam yafsuk wala man lam yarfuth wala man lam yafsuk rja'ka yawmi wulidat ummuh ai thyli yafsuk fisq nuk bën nuk bashkë lëgohet se i shkon haxh nuk ka këtë skele wala man yarfuth rungon atë është i edukuar edhe teorikisht me djugj kampionet, por edhe praktikisht me sillet e tyre. Kë, e ky kthej sikur sa ditë që kanë ndërun ata. Prandaj peqamë zonë ka, për pe ka përmend se cilëtitë e hoxhit tash në zemër e kuptum. Atë ka shumë por disa sinjale vetëm për këtë. Tem, e dyta është aspekti edukator. Shikojmë ndëruar fillimin e surës Haj. Allahu jazzallahu i drejtohet të gjitha krijesave. Në edhim, se këtu dhëmë dhe elementë që sa më thëllim edhitojmë, më shumë i përjetojmë edhë kuptojmë më drejtë. Për. E përmëna Suria haqë fillan me ditën kërë Allahu Gjellewale është më i hidhruari. Apo, a ka në hadith i Bukhariut që Allah është hidhru, sa të hidhrim që nuk është hidhru më herët, shto? A është dhe në ke ametit dhe me thonë, aje që shërnan, me thonë nivellin më të lartë të hidhrimit e Allah të të e në nivell të hidrimit kër është të aspektim të njerëzit. Afton. Njeri në hidrim kër është, zakonisht, dhe me thonë, din që me thonë ato që ka stuat, me vratë ato që ka stuat, imi i numër, delpi po i kontrolët të ashtë. Nëse Lau Gjellewala po fletë për ditën kër është mëj hidruari, edhe po i drejtohet shkaktarëve të këti hidrimi, së qënë kafsht shkaktarëve të krija së bimët njerëzit por propse prop subhanallahu me thirrje ledhatuese perqendelse o ju njerëzin çka kjo është ja që e mar besimtarë edukatën andaj ka thon pejgamberi s.a.s. në doanë juaj që kemi komentuar edhe më herët më ti do të thon pejgamberi s.a.s. kërkoi priteje maturitë dhe fjalë të drejtë fil ghadbi wal ridha edhe kur jam i hidhur edhe kur jam i kënaqur kjo është ja edukatës diku Se nuk ka provokim këtë bot, nuk ka hidrim këtë bot, nuk ka diqka që ka mundësi me mzir jashta kërnizëve të edukatës dhe si lështë të më thonë. Andaj për këtë keni me vrej, kërë kërë një në haqjapës. Do më në subhanëla, haqjilirëve, mas shumë diqka ju mungën është edukatës. Edhe kushët i kanë, dhe mukën i tjenë, po mungën edukatës. E shë për shambull fatke të sishtë, eh do ku shty pa nevoj, ngesë edukatër, ka mungesa do kose, s'ka turbie. Ase po shum ndran tu prit hem paran se si prizafton. Fjal nervoz. Pa sabër me prit, tu do so, të ndprite, aty, aty, aty miliona njerëzën aty, duk motor autobusi këtu më për një orë. Apo nuk fërkohet edukata e dikuj që përflien te, sabri, maturia, bujaria, këtë ato vlerat e, e, e moralit nuk fërkohen dikun në jet do stë ma drejt dhe ma qartë dhe ma sinqerisht se na haçafta. Kati e vrin sai dukum me plot kuptimin fjos tash dukota është domonjë tërsi që duhet në të mësoj për bon edhe sabrin edhe bujarin e korshën për bujarin ku bëri vëç me blej. Po edhe kjo është. Edhe kjo është. Po bujaria më me nafse. Do të di kush askëllin e fush falt kot. Don't speak mir në atë kohët moment. Prandaj Allahu gjallora, që i ka një fletë, ja ju e nësë. Në ditën që fletë kërër më hidruari, u dhejtojët kresëve që i kanë shkaktu këtë hidrim, me fjartë për gëndajlë saftëm. E paramendatash, si në qofë se kjo është edukata që Allah përna ja, përbalë njerëzve që na kanë shkaktu njëtë lëndime, na kan shkaktu njët në kanë shkaktu njëtë probleme, qofë nëmyrë direkta apo indirekta, do të imi të kujdatë shumë në gjuën të si në vepra tona dhe siltu në si posilin me ta, në qëse këtu është fokusit, edhe kërketa ti me të kujdesim, atërsi duhet tjetë kjo me zvete. Ondaj haqji dhe nërruar, edhe suri haqji, ne edukon se haqji kualitativ, reflekton me raporte kualitative dhe me zvetatë. Në qofë se nuk ka fuqizim të raporteve, nuk ka përmjërsim të raporteve, realisht ka mungesë të cilësisë të hadhit. E kur ka mungesë vetë të, të hadhit, kontestohet edhe suksesi i rrugës që po na duhet për rrat rrugën e atë rrugën e dytë. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sikurse kaon ditën e Jabirit radhiyallahu anhu, i transmeton gjatë e transmeton ë kur hadhi ne pejgamberit sallallahu alajhi wasallam subhanallahu, pejgamberun ka bërhandje për këtë fjalë ndëruar. Edherth hera e parë që muslimat në mënyrë të organizuar bojnë haqja apë tonë. Kë nuk është e letë, apo se një regulatëreja, sistemi i ri, ka mundës i këtu dalën kërë haqji i parë edhe haqji i 1436 që i përbojët, ajo dalën op, apo, 1433, tashkër, më, më, në gjëzapë, 1430 është kërë në ato dalimet e vjetën që përjozën e ka bojnë haqji i vitin e nonë të higjëri apëton. Po së do qoftë, 1400 haqja, Umeti ka përvoj në haqë që 1400 vjetë. Apo, zakonisht, doon, vjetë jënë shëj e kvalitetit, apo. Vjetë jënë shëj e kvalitetit, që ta e qesim për shumë firme caktuak, prej kësaj datë, doon realisht në kemë përvojnë këtë dretim. Ajë nuk do me kazu histori, po do me të regu kvalitet në përëdhim, a përëdhëm. E shëse haqë i pari pejgamberit s.a.s.a.s.a.s.a.s.a.s.a.s.a shumëm kul me cilësite. Pastaj ka shtutorat, që është realisht e kundërta e asaj që ndohet, do të thotë. E çka e ka e ka çka e veçon Haxhin e pejgamberit sa? Kudo që ka shku, ka qenë hipo në deven e tij sallallahu alaihi wasallam. Edhe veç njëherë u ka thonë, "Es-sakinah, es-sakinah, es-sakinah, es-sakinah" në Arafat, në Tawaf apo çet, çet, mos u godni, kada kada dolë, mos u shtyni. Apo duke u fokusuar në aspektin e edukatës të mirësile, sa po. Ma suferkan i sejhin një ardë, Allah në madhru, për me fuqizu raporët me zvetënë. <coughs> Siku se ka përmen Gjabir, radhjallahu ta'ala anhu, Grogachin dukar për e nga mërshën pi, arafat në muzdenife. është në mëtë vërt e lëshme, të nditë nga të nga të nërafat, pasaj, larg, në arafat, pasaj largë në arë, muzdenife. Hagji i kopë për i pejtë vëjtë, të vetënë. Dhe gjithë tha fazat i nërguari, s E sakina është diçka më shumë qetsi. se qetësi. Qetësia arabisht i thon hudu. Hadi, diçka është i qetë apo lyrë, qet, jo të zhurmshme. Po sakina e ka një kuptim të shtuar me qetësinë. E çka është sakina që e ka përmendën pejgamberi son është qetësi shpirtërore, para asaj të jashtme. Ti mund të mkoni qetë për jashtë, s's'bën dashme folë, amamranë e të vloj aftën. Ai ka përmendur qetëmbrëshmën shkymë. Apo se e di që është katlën që embrëshmja që atë mrenshme në shkyme, se kjo e jashtë mi është falcë, dhe ka, se kine, se kine. Ki mu provoku për mrena shpirti me dhlu, se kine, se kine, që të sëje. Shkyme, apo, nga se sama të për arrinë me e fi këtë mrenshme në, për me i toleru vlazën dhe tu muslimane që i ki, është shajnë e haqit kvalitativat. Të rralë, për i përvueve, doonë se ka ke alhamdëm nuk du, ka, dhe gudu, ka vëllat njerë si punë haqmirën e ka shumë, po p Po uh, një nga aspektet më të theksuara të defekteve që i kjumet, si haqa, ka halla këtu më është sjellja e tyre në haxham. Sovjet kanë ndodhur me pas viktimë, pse kanë ndodhur me viktimë? Wallahi nuk është këse u konë në ngusht, për shkak se u kon djemerati i ngushta atë. Se çashtu u kon? Pas për shkak se zëma djun ngushta atë. S'ka pas zën për ti. Si të ngushtohet kjo? Kaj ngushtohet pas atë. Apo pas të ajun kon Gutia, a kam pa neskin e sekine. sekine. Ka dal to gut me me yik pemin as me, me gut gurt, bos me zona kshom se tani duhet me fletat një nat, apo e merr çanta me turbat, me turp at me me gjungë emerat. Merr një gjungë emerat dhe ti i mavesh. Me pa ngumos gut lo, te çanta ti e merr çanta ndel kadandole. Edhi nat me buj zbot me tekun haxhi, sik me shku nese pun. Ato e jam u tershikën. Jan ditë tershik ti çoti ki me kon. Apo, ama ç'kjo është ja, tu ngut me kry. Rallë është pje shku për i badet, vrapa tje ja, nga tje, ja, të shkujmë se i... Qecësi ka dhalë, le tjo për qelë qecësia shpirëtore e mbrenshme, mos leja me ta turbullu këtë brendi kërkosh, titanimunohasht tje është me e majësës fletës shanë, po po të turbullu e mbrenshmja pjullan me SB kvalitetën. Ane përdo nëon që aspekti edukativ që ka fillua lansurën haqë, është shumë i rëndësishëm, për kuilit e hojit edhe ato udhime që po flasin për të. A këtu tani ka shumë çka më ofulti edukata, por veçse tash një një një një një përkuitim edhe vrejtia. Që duhet të kem parë edhe naçi po rrim edhe ai që po shkruajmë të gjithë, por me qendres atje fërkohsh vallai me tulifor nationaliteti, me tulifor mendësie, me tulifor mire me gjithçka, po. E aty e provon, domthon Bojarin të ndë, sobërën të ndë, e përvën atë me idhom për parësi tjetërit, raspektin dhe imat vjetërit, krejt mundësit e edukatës ki mundësi me ushru në hagjavë tonë. Për një këtë shkurët, për një këtë shkurët atë, edhe që është në shikimit, edhe që është në dëgjimit, edhe që është në kujdesit nga prekja, edhe që është në kujdesit për vjetërit, edhe për matërit, edhe për parasimimin e dhon vllau të musliman edhe sabri edhe bujshëshja edhe fjala mirë edhe sadakaja gjithasht ato edhe shumë gjë që kanë çfarë është mundsiemi pavet. E hasku mu për mirësi apo e hasku me kërku falet Allahu, është mundësia ndersa të kishron me kërku falet Allahu për mungesë sabri dhon. Na kërkojm falet Allahu për ne gjuna, aty të shfaqet se po të mungoj kë. Lepi falë e kërkojm ata blesua. Andaj kjo aspekt oks me rancit tash fillimi surs hax edhe shumë Domthon aspekti më ramësur i hac-it më kuptuar domthon por çështën e ë edukatës dhe mirësjelljes, pas inkuadrimit të zarnës me kuptimin e çipërmand. Dhe e treta që duhem për të përmend për punën e ë Hoxhit dhe lidhshmërisë me surën Hax është se Allahu xhallahu al-a'ran surën Hax në vëzërr. ë për mend domthon për disa adorime që i trajtonë në një mënyrë që nuk trajtonë asë konë suetetër. Po nësë furën haqë. Trajtimi i dispozitave dhe regullëve të një adhurimi, duke u fokusu në aspektin e madhërimit, shumë ma te për se në aspektin e realizimit dhe praktike. Andaj, Allah u fletë për regullat e? Kur bonit? Që haqjivi i therat e? E? ata rmazë me me ta qith fokusin çka më prej çka mos më prej çka ka rregulla këtu ja ka lënë sumetet atje. Do të thonë këtu ka thonë Allahut i vjen dëshmëria jotavon. Fokusi në cilëta të adhurimit. Do të znohësh në, në dy pjesë këtu e ke musalatu zakat, këtu ja pat, ama këtu ko fokus të posaçëm subhanallahu që, subhanallah, që ti kushtoj vëmendje në aspektet caktuar të adhurimit që shumë njerëzën të hutojnë, ajo është madhënia e Allahut asoj nevon. Allahut më qartë nin kjo kjo është shenja madhrimit të Allahut apo kjo është çen. Do të thonë sura që e madhron Allahun dhe thrat në madhrimin e Allahut në kohët adorim e adorimit. Prandaj mi kur thonë madhrimin e Allahut dini që ka doon te mni Allahu te ladm pasi mundemi po poshin bi gjitha turpin para Allahut asoj rafton. Por ato tri pika që ka se pastaj bën këim rëmo dha. E po, para mëna për shembull me kondirin çopër edh modrimi Allah i Allahut në çobe i shoquar me turp kush jam unë që Allahu më përzgjodh që të vij në këtë grup me i bota Allahut e Lartë. Kush përzgjedh? Çkule në Haxh është përzgjedhje, kjo s'do të dini shumë, s'do të kës më parë as më një fsi. Kto janë sebe pa ansure? Sebe është mirë po shkuar në Haxh është kryeq po përzgjedhje Allahut e Lartë. T'ka përzgjedh me tru tek shtëpia e tij ku ai më shumë dëm të pashë atë. Andaj torr psikolog saka me pesëlefet kur ka qenë duke u vdek apo që kam po duke mërzite, duke, e kanë pasu duke u mrzitë duke ë po as një gjendje jo të lakmushur për të thirt e kanë thonë ti s'ki por shkamë pas se ti mëshalla ke bue kës shumërat ka thonë edhe më marë garant se ket mi ka fal nuk diç çka i boi turpët apo falë diçka tjetër të unse kam tek e fundit punë faljes edhe në në ka çelimi final i njerëzve të ngritur veç shpëtimi për dënimit apo po kiniri i ndërgjeshëm e ka edhe punë turpët ti makafolarisht e vërtet po më pa më morë me të çigrafas çushi e lash e buna veti edhe ard me taboçit pun apo oh mos u ngushto valla pe di allahosh makafal po kjo ndërgjegje cilëti ndërgjegje sapo andaj mndimi i allah xhallahu ala narafot al muzdalifa apo mndimi i allah xhallahu ala në vend ku i ka mardhnu allah xhallahu ala në mundimi shoquar me turp e i shoqvarë me shukër të posaqëm, e mërënjohi, e përulli, e kështë më radhë që realisht e, i qëtë në pah këto kuptimi dhe këto aspekti e tash surja, surja haqjë. E që një haqjë në qofë se, vallaj, qëto tri aspekti e tash, edhepse këto kanë detualt të veta, veç me, me folë për inkuadrimin e zamërës është një temë në veti, por tash vetëso për shenja e, illustruuset përgjithshme, me lesin që se një njëri e inkuadron zemër në adhurim, para inkuadrimit të aspektit praktik, apo? kujdeset për s'ilën dhe edukatën e ti maksimalisht, dhe e madron Allahun, duke u ndi i turpëruar nga një aspekt, dhe duke u fuqizuar maksimalisht mirë njën dhe fëllërimen, me lejnë Allahot, janë shenjat të suksesit të këti u thimi, i cilë si do të reflektojnë pasaj me sukses të u thimit përfundimtarë, të dole faqevar për Allah të mënduar ato. Me gjithë ta ndërtuar ë gjitha ato që na i themi dhe shumë të tia që na mundë me i thon, gjitha këto janë sebepe, janë fjalë. Te juni një fjalë tonat. Përfitimi nga fjalët e Allahut po, nga fjalët e pejgamberit është vërtet. Po janë fjalë njerëzish. Suksesi mbetet dorës Allahu xhallahu xhallahu. Ka njerëz që shumë më shumë se ajo që unë e thash din por kvaliteti i hajgjit të tyre nuk është asë përgjysh mësi diku që nuk i din këtë senatë. Thashtu e në sebepe të gjitha, që po i ndërmarëm si duhet, me lejën e Allah të manumë, jepë Allah të sukses. Mirë po, në bitë gjithashtë, sinceriteti edhe brenga, jote para Allah të gjëleuarë, se që ka përkërkanë ti prejti në këto thematë, dhe në qovë se thashtë ja delë, është e mollë dhe se, kimi a dal edhe në telasht më të më dhamptë. Muhammedi sallallahu alesallem e dini se e, në gjitha rast, në gjitha rast, po edhe në rasën e haqit, por asyjtë të ti, dhe tuar sahabëve përgjabërës në kanë qenë që e, në gjitha dëremë, të kjetë por asyjsh një shmëri a Allah, të uhidi, i cili i përmëllit gjitha këto aspektës, e të uhidi është në zamrë, është edukata, reflektimi, kuptimi të të uhidit, edhe të uhidi kur eqizohet me madhëm të Allah Gjellar Lohat. Edhe lebejk, Allah me lebejk, është, në më thonë, deklerata praktike të uhidi të Allah Gjellar Lohat. Andaj, në haqj ka veprime të shumë, ta thash, që nga i hrami, që i kimi të sekë atje, që ka në kupton i hrami atën. Dirit të fundi haqjit, gjithë dhe le vizën haqj, vëllaj, ka shumë ma te për e, kuptime brenda veprimit, Serales kërkësa që kanë me vetë veprimin ato. I gromën me vezh për shemb është një kërkesë. Mu largu pei dotëshave edhe me vezët e tjera. Kjo është çh, ç'kaç ky et hoxha? Ç'i gromën. Mir po, a ia brendia kuptimit i gromta kryhet më ç'kaç? Ka shumë më tepër. Ka shumë më tepër. Don no, hië kia do adetëve e vezëve të tjerave. Veshë hija do kuptimeve atje, veshë do kuptime të tjera. Keta ditë di çka dush me deshë, di çka dush me vesh. Është që fat keq ti je pak edhe atë që kur të hië kteshat, thotë hië ka ti edhe po çka po hië këllomë, çka po luç këto ato diçka. Çka po lëm. Edhe kur e veshin rromën çka mikët burt, apo. Pastaj do më von ai grumbullimi i njerëzve i ai kujtu, dalën për Allah te, si derdha çapës është mathshtora, do e di që Allahu xhala wala për çdo hap. Domthonia fal gjënate për çdo që, do që e ngrit, domthon ia ngrit dregjët ashi. Eksplorata është ato që është me një detalet e shpjegimit të e, detajzuar të veprimeve të haqut është temë shumë më e gjatë. Por mundoni që në çdo lëvizje me kërkuat aspektin kuptimor edhe shpirtëror të vet adhurimit e që është fatkeqësisht shumë shumë i munguar edhe shumë jo prezant në të gjitha adhurimet që nasi muslimani kryen para Allahut ë janë xherar. Andaj edhe për këtë arsye edhe domethën ka hub edhe ndikimi i adhurimeve si duhet në jetën e përdevshëmton. Njerëzit subhanallahu me sikur të kemi siket edhe nëse të tjera me një hadith, me një ajet, me hax, me ze kanë bën ndushje me marramencën jet vetë apo. Ndushje marramencë që janë janë janë janë pa po edhe në si eldi edhe nga dorëmen për kushtime më shumë se të tjerat. Ësht shans e, e madh thashë edhe për ju që po shkonni po naçi mbeçemi këtu me 10 ditë dhulhexës me arrit shumë. Jon mirësit të Allahut e përkrahit të Allahut edhe rahmet të Allahut i dëshmuar drejt për drejt ka na se Allahu xhala wala po na tregon se ai po don, po na ndihmon, ai po don më na pa po më mirë, ai po don më na uzu, ai po don më na fal por të korrezuk ju ai po don me sukses mbetet edhe në apodoj. E për më dash, kjo është rruga. Për. Nuk është thjesht vetë dëshirë, por për më dash është reflektim praktik i zbërthyer në këto kuptime që unë seca si disa për tyne e ka e ka shumë të tjera. Bigjeta të vëndruar më së zgjati më tepër se do të thosha puna në në mohabet, po më nën kuadrin e saj. Por këtu janë më shumë disa meditime të përmbledhura rrëth këti i badeti në kodrë të surës haqë thash gjithmon mon, shumë si përfasisht e prezentuar nga se këto kërku një përponim pak më të detajzuar doke si edhe shemë nga vest surja haqë që Zotë Gjellevala e ka përmen mirë po thash surja haqë e ka një fillim dhe aja që pëllume përmbyrme të është se surja vetë nën në koran që i ka dy sejtë gjitha tëmë edhe kjo e ka dhe më dhe në vete apo, se haqji detyrimisht duhet që me bo zemrën më të paruli, më të tyrë përë lagjë e laureatë. Duhë herë të shkimeron sejtë, njerë në fillim, njerë pjesë e gjysën dhe pjesë e fundit është dhe me thënë se për njerë pëse i ka dhë sejtë dhe surja, surja haqja. Në emision e fundit, në e më një pyytje, pëse orësia, dhon, orësia islamit në sejdat Kurani kur e Kuranit apo pse merron pse ka kuran ajeta që sti merron sejdat et çon datorsi po po them një pyetje mësoni kuptu se Allah xhella wala me sejdën kuran do të thonë të bën bashkë pjesmarrës të ashtu që po e lexon ti që praktikisht edhe më dëshmuam Allah soben kuran thot për shembull ata ishin garopton sinqert kur u lezë ajetë të bishin sejdë apo po bëratë për meta bashk sa të rati bën meta bashk apo ton Përgjegjë praktikisht asoj që duke lezuatëm. E zbërtimin praktik të kuptimeve e të lezime që ka kiti, dy feshe ka kërku surja haqafën. E që realisht, këtë ga dishmërit të kësoj praktike të këtë nështime, të asjel, të asjel, adhurimi haqët e me kuptime tjene të shumë ta, që rësë Allah në gjellë e vola, tua pranadhurimet, tua lesën rukëtimin, e që mundësën që me dërëtet të jetë një ullëtim juaj paharru shumë jetës e juaj edhe në dunja, po i paharru shumë për të mirë dhe ditë në takimit më allon gjellegjerallu. Të jetë një ullëtim i cili kororizohet me sukses në këto rroshë që i përmena, i cili pasaj japë shpresë edhe, do më thonë, në fuqizanë që, Kemi të Allahu më ndinë të mirë, së do t'ja dalim edhe në odhtimin e ahiretet kësht, për duqshem kjo e marrë në shumë parnevë. Allah është për bleftë dhe neve që po esim këto Allahu në më nënësofë me shkohë në haqë, inshallah, vitet e tjera dhe me kryqësh është Allahu Gjallu Aleyh Knaqen. Allah është për bleftë.